fördelar med att komma ihåg Allah och göra den här dikken. Och det här är, jag har valt ut 13 fördelar kan man säga, som jag har tagit från en bok som jag fick med mig från Egypten som heter, på engelska heter den An Explanation of the Last Tenth of the Noble Koran. Skulle sagt den arabiska titeln, det är att jag inte kan läsa arabiska men bokstäverna är tvärsvår att läsa så jag hoppar över det. Men den här boken i alla fall är en mycket bra bok och den är rekommenderad av de lärda i islam Att varje muslim bör ha den i sitt hem. För den går igenom många delar av islam som är mycket viktiga för oss att veta. Men i alla fall så att ni vet att de här 13 delarna. 13 punkterna är inte från Abdus Samads mun. Utan de kommer från hon I alla fall. Fördel nummer ett med att göra viker. Det försvagar, förnedrar och nervärderar shaitan. Medan man gör Allah nöjd. Allahu akbar. Så vi vet att tjejtan, a'udhu billah han gillar att det är våran vikor och vi gillar att det är tjejtan så låt oss ta vara på detta låt oss göra diker så vi pissar hem av vad finns det för bättre än att veta att Allah subhanahu wa ta'ala skapar inte allt som existerar han som ger dig risk, han som ger dig allt är nöjd med dig Allahu akbar jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att göra så att den här lilla påminnelse är till nytta av oss och nytta till mig och att vi blir bland dem att denna handling, att vi gör vikir är en av många handlingar som gör så att vi får djanna utan tidigare straff min jobb fördel nummer två och lyssna på denna, subhanallah fördel nummer två att göra dicker det skapar en kärlek närhet, medvetenhet och fruktan av Allah och det ger resultat med att man vänder sig och ångrar sig till Allah och det hjälper den troende att lyda Allah Allahu akbar allt detta som är ett paket av att göra dikker. Du får den här kärleken. Ha? Du känner den här närhet. Och medvetenhet. Och du får fruktan av Allah. Ha? Och det hjälper oss att lyda Allah. Allahu Akbar. Jag går vidare till nummer tre. Den tredje fördelen med att göra dikker. Det tar bara depression. Ångest från hjärtat. Och ger den en glädje. Och ger hjärtat liv och styrka och renhet. Det mänskliga hjärtat har en tomhet som bara kan fyllas av dikir till Allah. Och en hårdnad som bara kan mjukas upp av dikir. Och det är detta vi behöver. Vi behöver mjuka, mjuka hjärtan som gråter för Allah. Mjuka hjärtan. Vi måste göra dikir. Allah. Vi behöver detta. Punkt nummer fyra. Fördel nummer fyra med att göra dikir till, dikir till Allah. Att komma ihåg Allah är ett botemedel och en behandling till att bota hjärtat. Det ger en styrka och en lycka som ingen annan lycka kan jämlikas med. Glömska är att komma ihåg Allah i andra hand skapar sjukdom och är en sjukdom i sig. Ja, Allah ja. Må Allah, gör så att, må Allah bota alla våra sjukdomar i hjärtat och skydda oss mot sjukdomar i hjärtat. Och ge oss friska hjärtan som är vända mot hans lydnad. Nummer fem Brist på att komma ihåg Allah Är tecken på hyckleri men att komma ihåg Allah Mycket är ett tecken på stark tro Och sann kärlek för Allah För den som älskar något Nämner det mycket Och subhanallah, det, detta vet vi För om vi kollar på till exempel ähm, <kör> Nu börjar jag bli hes Men om vi kollar på till exempel Folk som illa fotboll Då kan alla spelare, spelarna äter Varje match, match som kommer och så vidare, de älskar denna grejen så mycket så de pratar bara om denna grejen samma som vi ser om någon som pratar om bilar kan massa olika modeller siffror hit och dit, som bilar till exempel, och sen du hittar en person han älskar islam, han älskar allah, han älskar profeten Mohammed sallallahu alaihi wasallam, han pratar bara om islam, han pratar bara om allah han pratar om sahaba, de människor vi ska se upp till la ilaha illallah, det är stor skillnad så vi vet det så är det Punkt nummer 6. Om en troende kommer ihåg Allah i goda tider genom att ofta göra vikre till Allah så kommer Allah subhanahu wa ta'ala vara med honom i de svåra tiderna som vid döden och graven till exempel. Och subhanallah, må Allah barmhärtighet för oss. För om vi, tänk dig när vi blir gamla, då är det då vi behöver Allahs barmhärtighet. När vi inte kan göra så mycket för Allah. Vi kan inte ens göra sudd kanske, vi måste sitta på en stol som vissa gör. Så vi måste passa på nu när vi har, den, när Allah har gett oss den här styrkan vi är unga, vi kan be på natten, vi kan göra allting vi måste passa på. Och glöm inte jag påminner själv innan jag påminner någon annan. Så vi måste passa på att ta vara på vår hälsa. Som vi vet att prof profeten Mohammed s.a.w. säger att det finns två välsignelser som människan inte tar vara på. Meningen bakom det att hälsan och tiden. Vi har den här hälsan nu, vi kan göra massa gott och vi vet inte när vi dör till exempel. Vi går vidare. Nummer sju. anledning nummer sju att vi börjar göra dycker. Att komma ihåg Allah är en anledning till räddning från Allahs straff. Lugnet faller ner på personen. Och hans omfattas av barmhärtigheten av Allah. Och änglarna söker förlåtelse för personen. Ja Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Vad ska man säga där? Det är så, det är så vackert. Alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Vi går vidare till punkt nummer åtta. En uppmuntran för att dicker. Att ockupera tungan med dikker skyddar tungan från baktal, förtal, dåligt språk, lögner. Och många grejer som vi gör med tungan som kan skada oss och äskera. Och när jag hör detta jag tänker direkt på hadithen som när profeten Sallallahu alaihi wasallam i meningen bakom hadithen att om du kan garantera mig skydd för tungan och ditt könsorgan så garanterar jag dig jönnet. Och subhanallah, vi kan säga någonting som... Subhanallah, vi vet inte tyngden av vad, vad vi gör för handling. Så, och vi ska inte glömma att det finns med läkare som skriver ner varje ord. Och vi kommer stå till svars för vad vi sysslar med. Glöm inte det. Så, jag går vidare till punkt nummer nio. Att komma ihåg Allah är det enklaste, men ändå bästa och kraftigaste bland all sorts dyrkan till Allah. Det är också ett sätt att plantera frön i paradiset. Ja Allah. Subhanallah. Det är fina grejer det här. Vi går vidare till nummer 10. En person som jag dicker blir ljusare i ansiktet med en sötma och ljus som inspirerar respekt och värdnad. La ilaha illallah. Och detta vet vi alla, hoppas jag, i alla fall. Det finns alltid personer som... Masha Allah, masha Allah, de lyser av nur Om du har dåliga män Du går till de här människorna Det är som att du snor lite av deras ljus Du kommer därifrån med lugn i ditt hjärta De här människorna Allahu Akbar Tror inte att de här människorna inte gör någonting De här har ljus i ansiktet på grund av att de gör någonting De läser mycket Koran De gör mycket vikr De har hela tiden ett band mellan dem och Allah subhanahu wa Det är det Subhanallah. Må Allah ge oss i våra hjärtan. Nummer 11. Att komma ihåg Allah innebär att Allah och änglarna kommer att skicka frid och välsignelse på en dyrkare. Och Allah förklarar hans stolthet till änglarna på dem som kommer ihåg Allah. Allahu akbar. Och varje gång vi gör sallallahu alaihi wasallam. Eller varje gång vi gör peace and blessings på profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Vi ska inte glömma att Allah subhanahu wa ger oss tio. Alltså tio välsignelser över oss. Så det är en uppmuntran. Att vi inte glömmer att, göra, att vi inte gör sali på profeten sallallahu alaihi wa sallam. Um, nummer tolv. De bästa av dyrkarna som är de som är mer rik, rikare i deras dikar till Allah. Så som, de blästa, så som de bästa bland de som fastar är de som gör mer dricker medan de fastar subhanallah alltså, jag bara uppmuntrar mig själv och er mina kära syskon att till exempel när vi går till affären istället för att gå tysta varför inte kamma hem lite belöning varför inte göra dricker varför inte rensa våra hjärtan från allt smuts som vi som kommer på det varje dag subhanallah när vi sitter på vagnen när vi, när vi är tysta Tänk hela Ja, dikar Allah. Kom ihåg Allah. Subhanallah al-adhim. Och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam sallam. Som ni alla vet. Och det är det vi vet hela vi, vi kan alla hadither och så. Men ja, ni, vi måste praktisera det. Det är det det handlar om. Profeten sallallahu alayhi sallam. säger att det finns två ord som är lätta på tungan. Och väger tungt på vågen på dummedagen. Och de är mest kära till den barmhattiga. Och de är subhanallah wa bihamdi. Och subhanallah al -adim. Så vi vet detta där är något som Allah är nöjd med. Och de kommer göra mig mycket på domedagen. Why am I, why am I not doing it? Det är det man måste fråga sig för. Varför jag gör jag inte det? Så må Allah göra oss av dem som hela tiden jag tycker. Amen. Och nummer tretton. Den sista grejen. Den sista uppmuntringen för oss att göra vikor. Att göra vikor gör de svåra grejerna mer enkelt. Och de komplicerade grejerna mer simpelt. Och de hårda, softare Det ger dyrkan, dyrkaren till Allah risk Och stärker hans fysik Allahu akbar och jag vill avsluta Med någonting som Sheikh al-Islam, även Taimia Må Allah var nöjd med honom Sa om vikir Han sa att komma ihåg Allah Vikir är som vatten till fisken Vad skulle hända med fisken Om vi skulle separera den från vattnet Allahu akbar Jag ber Allah att göra detta till nytta för mig och de som lyssnar att vi får att vi praktiserar det vi lär oss och att det här blir en stor uppmuntran så att vi, kan, vi inte behöver hålla tyst när vi går ute eller vi går till moskén eller när vi, inte, när vi bara är tysta utan vi kan faktiskt göra mycket med vår tid här i dunja. Och med det så avslutar jag och säger assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanak Allahu wa bihamdika ashhadu la ilaha illa Allah astaghfirullah